«Я б одружився з Емілією!» «Я й мама сплетену ваших шкарпетки!» Сказала Емілі, коли вони вийшли в а у сіни. «А в мене є шовк із парашута, тобі на плаття. «Та боязко зараз віддавати!» «У разі обшуку німці зразу вас постріляють!» «І віддесі потім погодилась Емілія, і спитала латиською мовою. «Інкад Юзеф Мемпт?» Тарас зрозуміє цю фразу. Еміля запитала. «Коли прийде Сталін?» Немало латиші називали Сталіна по імені Юзефом. Йосефом і Мемпт Юзиком. «Мемпт Мемпт, прийде Червона Армія», відповів Тарас. Не для вина, вас не снолось. Так вы называете, брата? Мы видим, ты, мыйцы, что потил в салитке облиц, тарас. Колонца Сокира, Ширубай по шеи себе дрова и руднила. Сапрут, збагнула дівчина. Это призвище, что немцы никогда не что оно означает. А Сашу в повинні маскувати від ватсунінців. Тарас і Саша покинули хутір. На породі ще довго стояли батько, мати і сестра. З голови у не нещазало прізвисько її брата, нині розвідника від червоної армії, яка скоро витурить всіх у васу і бандитів, межакетів Балтійське море. І настане тоді мирне життя, і Аміля буде з Тарасом. До закінчення війни уже ждати надовго. Мамо, що дочка? А тобі Тарас подобається? Хотіла запитати, але сказала. А, а нашого Сашу парашутисти називають Кунгун? Останніми в табір повертались завутівельники, хоч залишали вони вчора домівку першими. І дорога була в них далеченька, і кожен міс не одну солдатську двопудову викладку, як бувало на довоєнних маневрах. А дві, то й три. Завутівельники раз-пора зупиняли, щоб відпочити. Бувало, що хтось і падав під своїм клунком. Таке не солодко було і тим, хто ніс у мішку цукор, а в бідоні мед. Балтійська кудрява, яка раніше повернулася в табір, послала семеро бійців за маршрутом заготівельників. Зустріч відбулася за два кілометри від табору на просіці. Новини, принесені всіма групами, були значущі, і Галка відмовився від обіду, став зашифровувати радіограми. Німецький майор убитий біля піщани і кучугури, був артилеристом з тих, які й день і вночі стріляли з мортир по Леніграду. Про це засвідчувала карта план міста, що була в портфелі. На карті позначені цілі – Ермітаж, Ісаківський собор, Смольний, Петропавлівська фортеця – Адміралтейство, єдиний діючий під час блокади фінляндський вокзал, корпуси Балтійського заводу, де був контужений 20 квітня 42-го року Галка, і ще іще ще визначні орієнтири міста. В портфелі був і альбом з фотографіями. На одному фото усміхнений майор біля далекобійної шнейдерівської мортири. Поряд стояли голі до пояса солдати і тримали снаряд, на якому написано «Петербург – 10 тисяч». У майора ювілей того літнього дня його гармаші випустили по Ленінграду десятитисячний снаряд. «Тому майор і застрелився, людоїд проклятий», – сказав бересфокусник. Фокусник. Ось цифра і хрестик значиться якраз на будинку, в якому я жив, ріг Невського і Літейського проспецію.